Олександра Спаська Дух Різдва 24 грудня, 18-24 Повкенькі губки новонароджених крихіток, що лежали у прозорих боксах, зачаровували своїми першими посмішками та наповнювали стіни лікарні особливою енергетикою. Маленькі клубочки, що за останню добу прийшли у цей світ, вже були кохані своїми батьками – які їх з нетерпінням чекали, вигріваючи та плекаючи під серцем до сьогодні, аби вперше взяти на руки та подивитись в встановити магічний зв'язок між матір'ю та дитиною. Спостерігаючи за крихітними згортками з коридору, через скло лікарняної палати, Яна ніжно посміхалася з гіркотою в очах. Адже найбільше всього у своєму житті вона хотіла стати мамою, та на собі відчути весь спектр неперевершених емоцій та відчуттів, яке може подарувати лише чудо народження. Це були бажання. Заповітні бажання, але не здійснені. Все, що вона могла, це тільки вести породіль як лікар-акушер та приймати дітей під час їхнього народження. З радістю в очах, але з тугою в серці, лише збоку наглядаючи за болючим процесом, який є найщасливішим для жінки. Що ти тут робиш? Неочікуване питання прозвучало майже біля вуха, перервавши момент слабкості, від чого Яна трохи здригнулася. Твоя зміна, що о восьмій ранку закінчилась, ти на годинник дивилася. Пристракувата жіночка у медичному костюмі фіолетового кольору, стала поруч Яни та, слідуючи її прикладу, задивилася на немовлят, що тихенько сопіли у дві дірочки. Спонукаючи споглядальників, поглядальників, зворушливо посміхатися. Галина Іванівна, а саме так звали старшу медсестру у цьому відділенні, була серцем та душею цих стін і по поправо посідала своє місце, керуючи середнім та молодшим персоналом. Часто буркотлива жіночка із зайвою вагою не тільки своїм виглядом, але й повадками походила на матінку квочку, яка підгрібала під свої крила усіх, кого могла. Тож і до Яни Олексіївни вона відносилась як до власної дочки, з усією любов'ю та прискіпливим повчанням. «Я вела прийоми у жіночій консультації», – не відриваючи очей від прозорого скла, відповіла Яна спокійним голосом, добре знаючи, що за незадоволенням голосі жіночки ховається щире переживання. «От скажи мені!» – втиснувши від руки в боки, Галина Іванівна почала промивання мозку. «Як ти, мужика, знайдеш, якщо мало не прописалася тут?» «А я й не шукаю», – спокійно відповіла без зайвих емоцій, згадавши гіркий досвід та розлучення, від якого ще й досі не відійшла. Останні роки у шлюбі та його дзвінкий крах із прокльонами та звинуваченнями з боку родичів минулого чоловіка вразили в саме серце, ще більше вкоренивши в голові хибні усвідомлення своєї дефективності. «А даремно!» Видихнула жіночка, явно не радіючи тому факту, що Яна поставила на собі хрест. «Не хочеш для шлюбу? Знайди для здоров'я!» Так говорити, ніби вони з неба на голову падають. «Довго ти ще будеш сюди ходити!» Перевела тему старша медсестра, не маючи бажання слухати відмовки, адже в її молодості, якщо щось хотілося чи когось, жінки навіть з дітьми на руках мудрялися знайти собі як не чоловіка, так і коханця. Яна важко видихнула, розуміючи, що її вже не вперше застукали за подібним розгляданням. Відповіді на це питання вона не мала. Хоча чому не мала? Відповідь була зрозуміла, як божий день. Та тільки від цього на душі ставало ще паскудніше, викликаючи жалісливі емоції, втоплені в повній безнадії. Ковтнувши колючий клубок, що став посеред горла, Яна продовжила пильно вдивлятися в крихітні личка безцінних подарунків до Різдва, лише про себе відповівши на поставлене питання. Вічно звучало страшним вироком та відлунням віддавало в пораненій душі. Ох, Люба, нерви серце. Галина Іванівна довго не могла дивитися на картину, що заставляла її серце кров'ю обливатися. Ти молода, красива дівчина. У тебе ще все попереду, поклала вона свою м'яку та теплу долоню на плече дівчини, та лагідним погладжуванням пройшлася по довжині руки. «Так», – відповіла Яна, витерши вразливу сльозу, яку не вдалося втримати. У цій солоній краплинні вимальовувалися пекельні спогади шестирічної давності, коли вона разом із своїми друзями та чоловіком потрапила в аварію, вилетівши у кювет, на дні якого, разом з уламками автомобіля, залишилися усі надії на її материнство. «Роки лікування». Декілька спроб штучного запліднення, які мало не організм, та у висновку не принесли жодних позитивних результатів, адже жоден із ембріонів не прижився. У підсумку, чоловік швидко кинув непридатну для зачаття та виношування жінку, полишивши її саму на поталу депресії та саморуйнації. Тепер залишилося лише приходити сюди та дивитися на маленьких крихіт у коінкубаторах, яким вона допомогла народитися уявляючи Янголятко, який ніколи не назве її мамою. «Сніг пішов», – вдивляючись вікно проговорила жіночка, ніби то було справжнім чудом. «Так», – відповіла Яна сухо, – говорити зовсім не хотілося, і, слава Богу, її не заставляли, давши змогу відійти від зациклених роздумів. «Ходімо», – Галина Іванівна взяла дівчину під руку, ведучи в бік ординаторської. «Додому пора». Зими вже не ті, що в моєму дитинстві. Знову повернулася до теми погоди, розбавляючи свій монолог живими емоціями. Нехай би замело, а то вже набридло це болото. Ще й коліна крутять, як на віжені. Важко видихнула. Ніякого тобі передсвяткового настрою. Все буде добре. На цей раз проговорила Яна. Буде, дитинко, похлопала по руці. Буде. Дев'ятнадцять тринадцять Годинник показував початок восьмої. На вулиці вже давно потемніло, а яні ще потрібно було отримати посилку від батьків, в яку ненька вклала в'язані зимові шкарпетки та рукавички. Незмінний подарунок на дворучної роботи, в яку та щорічно вкладала не тільки всю любов, а ще й благословення. Отож, отягнувши теплу куртку та розпустивши своє довге слухняне волосся, вона попрощалася з персоналом лікарні та покинувши акушерське гінекологічне відділення, цілеспрямована направившись за наперед складним маршрутом. Перший лопатий сніг у цьому році повільно спускався на землю, покриваючи все довкола рівномірним білосніжним килимом. Люди цілими сім'ями виходили на вулицю, аби повишкетувати, пограти у сніжки та зробити снігових янголів. У повітрі пахло морозною свіжістю, від гуляли щасливі окрики, веселий дитячий сміх та ненав'язлива святкова музика. Казкова картина заполоняла своєю особливою енергетикою, даруючи моменти спокою у цьому святковому галасі, а яскраві новорічні ліхтарики, що заполонили усе місто своєю магією, робили цю казку неповторною. І ця казка магічним чином зачарувала Яну настільки, що крокуючи тротуаром, Минаючи самотніх прохожих та закоханих пар, вона не щулася, як зіткнулася з широкоплечим чоловіком, що йшов їй на зустріч. Можливо б вона не звернула уваги на зіткнення плечима, що в багатолюдному місті вважалося нормою. Можливо б пройшла повз, але справа випадку вирішила інакше. Високий молодий чоловік від зміни траєкторії незграбно похитнувся та в спробі втримати координацію, став на припорошений снігом лід та послизнувся на ньому, спочатку підлетівши в повітря, щоб за мить зустрітися спиною з холодним тротуаром. Гуркіт падаючого тіла від відбився в дівочій голові, спонукаючи Яну пригальмувати та, повернувшись до місця непередбачуваної аварії, на власні очі побачити її масштаби. В секунду ця картина відтворила в пам'яті нещодавну розмову з Галиною Іванівною про чоловіків, які не падають з неба. Це з неба, може, й не впав, але саме факт падіння здався для Яни доленосним знаком та примусив з цікавістю подивитись на незнайомця. «Ой, вибачте», – підійшла майже в притул. «З вами все добре?» – перепитала далі, вдивляючись в риси обличчя чоловіка, що лежав на запорошеному снігом тротуарі в позі зірочки, приходячи до тями від польоту та приземлення. Хоча на вулиці вже давно було темно, Яскраве світло від святкових ліхтариків та неонових вивісок дали змогу добре роздивитися чорнявого незнайомця. Рівні губи, прямий ніс та густі сумні брови, підняті над переніссям, що додавали ще більше відкритості та доброти чоловічим очам, прикрашеним довгими та густими віями. Весь цей святий лик оздоблювала трьохденна щетина та розтріпане волосся, яке довгий час не стригли, але саме це й не давало загальному образу темноокого брюнета додаткового шарму та романтизму. З усього найбільше постраждала моя гордість, промовив він приємним голосом, після того як прокректав нотами прикрощів та незручності ситуації, в яку він потрапив. Люди той й справа сновигали в різні сторони, проходячи повз, але виявилося, ніхто не мав діла до лежачого на проході чоловіка. Зовсім не проявляючи цікавості, наче подібне було б оденним. «Ще раз вибачте» – нахилилась Яна до чоловіка в чорному в'язаному шарфу Замотаному поверх сірого шерстяного пальто «Я не навмисне» – подала руку та допомогла незнайомцю підвестися на ноги «Моє прокляття, летіти, не помічаючи нічого та нікого поряд А ви просто потрапили під його вплив» – озвучила в голос своє пояснення, вклавши в посил іронію «Чому відразу прокляття?» Щойно підвівшись, незнайомець почав обтрушувати себе від снігу, який рясно налипнув на пальто. «Може, це чари?» Подивився пильно на дівчину, їй здалося ніби і справді щось чарівне відбулося навкруги. Адже слух, нюх та зір за секунду загострилися, вловлюючи ноти різдвяних мелодій, відчуваючи запах глінтвейну, мандаринів та молочного шоколаду, та на додачу узрівши неприродні яскраві іскри у чоловічих зіницях, що спалахнули срібним вогнем. Подібне на деякий час ошелешило Яну, від чого вона навіть головою помотала, аби скинути невідому ману, а згодом звернулася до чоловіка, аби порушити дзвінку тишу між ними. «У вас точно нічого не болить?» запитала, кліпнувши декілька разів, в думках картаючи себе за те, що останнім часом брала багато зайвих змін, та висновку догралася до галюцинацій, адже магічний блиск в очах чоловіка нічим іншим пояснити не можна було. «Руки, ноги, тілі?» «Так, все добре», – відповів незнайомець, та мило посміхнувся, від чого Яні на душі відразу стало тепліше. «Тоді я піду», – промовила далі, зробивши перші кроки до втечі. «Зі святом вас!» – кинула наостанок, аби не здатися зовсім нахабною та непривітною. Яна повернулася та відновила крок. Відчувши, що серце почало калатати. Воно ніби стукало до неї, підказуючи своїй господарці про важливість цього моменту. Благало зупинитися, але довгонога красуня тільки пришвидшила свій темп. Зачекайте, почулося за спиною, після того, як спантеличина відійшла на декілька метрів у невідомому для себе самої напрямку, і ніби за допомогою чарівної палички ноги зупинилися, як в копані. Взагалі все тіло працювало проти неї, подаючи неоднозначні сигнали, ніби налаштовувалося на магніт, яким був чарівний незнайомець. «Що?» – перепитали здивовано стрепетом у серці, коли їхні очі знову зустрілися. «Я, напевно, поспішив. Загадковий чоловік повільно підійшов поближче, не розриваючи зорового контакту. Відчуваю, як починає боліти серце з кожним кроком, як ви віддаляєтеся». Під лукаву посмішку навіть за серце взявся, аби додати драматизму своїм словам. О-о-о! Неочікувано для себе Яна щиро посміхнулася актору, який, на диво однією своєю присутністю розтоплював душевну кригу, якою вона відсторонювалася від чоловіків. «Так ви ще той?» «Хто?» Посмішка не сходила з чоловічого обличчя. «Симулянт!» – відповіла Яна та прикусила нижню губу аби її непідконтрольна либа не була такою відвертою. «Що не зробиш заради уваги гарної дівчини?» Підійшов майже в притул. «Як щодо того, аби випити чашечку запашної кави з корицею?» озвучив варіант, який би продовжив їхнє спілкування. «Тут за рогом є чудова кав'ярня з власними різдвяними рецептами та неперевершеними смаками. Чарівний спокусник ніби знав, на що надавити, Адже я дуже любила каву та балувалася нею по п'ять разів на день. «Я вас зовсім не знаю», – вагаючись та тупцюючи на місці, відповіла дівчина, аби дати незнайомцю зрозуміти, що не ходить з першими зустрічними на каву. Крістіан представився, протягнувши їй долоню та вдивляючись в обриси її прекрасного обличчя так, що гріх було не протягнути руку навзаєм. Від цього дотику тепло розлилося по всьому тілу, Даруючи йому невідомий до цього спокій та розслаблення Відчуття були схожі, не на наче важкість усього світу Разом з проблемами упали з її плечей Від чого навіть дихати стало легше Яна задихала по-новому Яна, мало не пошепки вимовила вона Стараючись згребти себе докупи Ну, перевела тему Якщо з корицею, то я не проти Висмикнула руку, швидко повернувшись у той бік, куди до цього показував Крістіан, аби сховати дівочий рум'янець, що зацвів червоними трояндами посеред зими. Така реакція власного тіла збивала Яну з пантелику, адже вона давно була не підлітком, аби реагувати подібним чином, тим паче з незнайомцем. За плечима був досвід в шлюбі та низька залицяльників, які у її 28 вже були не такими жаданими. Тож ці тріпотливі та особливі відчуття, не наче все було вперше, заставляли зациклитися на запитаннях. Хто такий Крістіан і що з нею трапилося? Що ж, подумала вона про себе, кава так кава. Все одно вдома на неї чекали лише пусті холодні стіни, а чашка кави в компанії що нікого ні до чого не зобов'язувала. Ніч перед Різдвом все більше вступала в свої права проникаючи у серця прохожих чарівною святковою атмосферою. Все місто було прикрашене новорічними гірляндами, освітлювало шлях та відтісняло темряву навіть у душах самих затятих невіруючих у різдво та його магію. Сніг переставав осипати все довкола, а відсутність вітру тільки допомагала кав'ярням заманити свого клієнта неймовірними пахощами ванільної випічки та смажених кавових зерен. Відчуваючи щось магічне, Яна ще більше здивувалася, коли Крістіан відчинив перед нею двері її улюбленої кав'ярні, який час від часу любила посидіти дівчина, посьорбуючи пряний напій. Це найкраща кав'ярня у місті, адже його господиня вкладає душу у своє дітище, промовив новий знайомий, вказуючи на єдиний вільний столик у цих стінах, який не наче чекав саме на них. «Знаю», – відповіла Яна та пройшла вперед. Сама люблю тут посидіти, споглядаючи за прохожими на вулиці. Правда? Чоловік зробив здивований вигляд. Я натякив кивнула у відповідь, та знявши верхній одяг, повісила його на вішак, який стояв поруч. Дуже швидко справжній джентльмен допоміг їй сісти за столик і сам присів навпроти, мило посміхаючись. Доброго вечора, защебетала привітна офіціантка у новорічному чепчику, підійшовши до їхнього столика. «Що замовити? Чи почекати, поки ви визначитесь замовленням?» «Замовимо», – Крістіан взяв на себе ініціативу. «Можна нам, будь ласка, два ваших фірмових кавових напої з корицею та з яблучними зефірками? І для пані найсмачніший шматок Наполеону?» Відповів із знанням справи, а я наздивовано відкрила очі від того, наскільки точно знайомий незнайомець потрапив у ціль в її гастрономічних перевагах. «Зараз зробимо», – відразу відповіла офіціантка та, записавши замовлення, розклала ажурні серветки перед гостями їхнього закладу. «Чому саме це замовлення?» – перепитала дівчина. Щойно офіціантка відійшла від їхнього столику, аби в короткий термін виконати замовлення. «В сенсі», – перепитав Крістіан, задерши брову та мило посміхаючись, неначе щось приховував. «Чому саме ви обрали кавовий напій з корицею та яблучними зефірками?» «І Наполон для мене!» – схрестила руки перед собою та підозріло подивилася на симпатичного чоловіка навпроти себе, чекаючи пояснення тому, як він міг вгадати її улюблені ласощі, якщо не слідкував за нею раніше. «Елементарно, Ватсон!» – посміхнувся не тільки губами, а й очима. «Перше, на що ви звернули увагу, коли ми зайшли всередину, – це була дівчина, яка пристрасно смакувала саме цим десертом». Не думаю, що вас цікавлять дівчатка, пограв бровами, від чого я назніталася. По друге, ми з вами ще з самого початку домовилися про каву з корицею. Моєю нахабністю було тільки те, що я попрохав додати зефірок, аби підсилити особливий смак. Яблучний пиріг з корицею це далекі дитячі спогади про щасливе Різдво у родинному колі. Завершив свою відповідь, я на ніби занурилася у своє дитинство де й правда був яблучний пиріг з корицею, заново смакуючи ті далекі та теплі відчуття, коли мрію криляли дитячу душу та коли ще не було важкого гніту дорослого життя. «Цікава ви особистість, Шерлок!» підіграли чоловікові та трохи розслабилася, а коли офіціантка піднесла їм замовлення, взагалі відтанула, насолоджуючись улюбленим смаком. «Вам подобається?» Перепитав після того, як Яна зробила декілька ковтків. Так, відповіла чесно. Ви вгадали. Це мій улюблений смак. Хозяйка цього закладу яблучний зефір готую сама, використовуючи тільки натуральні інгредієнти, поділився своїми знаннями у цій справі. Це велика рідкість у нашому місті. Ви так багато про неї знаєте? Яна поставила чашку на столик. Напевно, ви добрі друзі. Ні, Відповідь прийшла відразу. Зовсім ні, просто я уважний. Посміхнувся та зробив декілька ковтків, облизавши губи в соковитій пінці. «Давайте пограємо в гру». «В яку?» – перепитала зацікавлено дівчина, неначе на крючок клюнула і була рада цьому. Адже цей Крістіан викликав давно поховані відчуття та емоції, які вона руками старалася сховати від інших та від себе подалі. «Он, подивіться на ту парочку. Що ви можете сказати про них?» «Ну...» – задумалася Яна, роздивляючись пару через столик від них. «Думаю, вони коханці», – зробила свій невтішний висновок. «І чого ви так подумали?» «Елементарно, Шерлок», – підколола дівчина Крістіана знову. «Чоловік приблизно на двадцять років старший за дівчину. У нього є обручка, а у неї – ні. Значить, вони не чоловік та дружина. Чоловік ніжно посміхається та часто тримає її за руку» але при цьому нервує. Думаю, він боїться, аби їх не застукали на гарячому. То що скажете? Справилася я зі своєю задачею». Демонстративно опустила голову на бік, неначе кинула виклик. «Абсолютний провал, Ватсон!» – відповів Крістіан. «Ваш варіант?» – спокійно відповіла Яна та провела рукою, ніби поступилася місцем, почавши милу трапезу поїдання смачного Наполеону. Не все так, як здається, з першого погляду. І частіше перша думка є оманливою. Посміхнувшись найніжнішою та найщирішою посмішкою, яку тільки дівчина бачила у житті, він повернув голову до потрібного столику та продовжив. Це батько, який вперше за довгі роки зустрівся з дочкою від першого шлюбу. Його серце тріпоче від хвилювання та щастя знову побачити її за стільки років. Та того, що у церіздво його заповітна мрія здійснилася Між ними була прирвана не тільки в руках, а й з відстані І зараз він переживає, аби все налагодилося Та аби вона прийняла його, давши можливість наздогнати втрачене Яна задумалася, пропустила слова Крістяна через себе Та зовсім по-іншому подивилася на пару Вловивши ті щирі батьківські ноти Та тріпотливу енергетику, яка бриніла в повітрі та звеличувала особливість цього моменту. 21-27 Час, проведений в кав'ярні, був із тих, який люди пам'ятають з теплотою в душі. Той, що спонукав забути все на світі та віддатися приємному спілкуванню, відкинувши проблеми та незгоди на задній план. І коли Крістіан запропонував Яні продовжити їхню цікаву гру на свіжому повітрі, вона швидко погодилася рухаючись за чоловіком вже як за старим другом, якому давно довіряла. «Як ви думаєте, що про нас думають люди?» запитала Яна з явним зацікавленням, крукуючи вуличкою на забитою прохожими. «Ну, – задумався чоловік, – якщо ми продовжимо просто так блокати поруч один біля одного, думаю, вони подумають, що ми прості знайомі, які тримають шлях в одне місце. В оперу, наприклад, – посміхнувся. Якщо я візьму вас за руку, продовжив свою думку Крістіан, то вони подумають, що ми пара. А якщо я зроблю ось так? Чоловік не тільки схопив Яну за руку, а й швидко притягнув її до свого тіла, опустивши голову донизу та поцілувавши дівчину в губи, при цьому не відчуваючи й каплини збентеження. Вони подумають, що ми з вами закохані, які не можуть дочекатися моменту близькості. Закінчив свою відповідь після того, як розірвав поцілунок. Яна заклякла від неочікуваного маневру, а задоволений собою чоловік тільки облизав свої губи, неначе хотів знову відчути на них її смак. «Даремно ви це зробили», – хриплим голосом відповіла вона, коли прийшла до тями. Така спокійна та смілива поведінка була їй непритаманна, хоча вона вже давно була не дитиною, аби надмірно реагувати на подібні моменти, але... Було якесь незрозуміле «але», яке надавало їй спокою та шкребло десь на задвірках підсвідомості. Невже? лукаво припитав Крістіан. «А я думав, вам сподобалося?» Продовжив говорити з нотами зуховалості в голосі. «Ви навіть очі закрили, та нижню губу прикусили», – описував правдиве. «Явно не від того, що вам гірко стало. Чоловік неначе грав з нею, та в цій невигадливій грі, в якому можуть грати лише двоє, не тільки підштовхував Яну переступати через власні бар'єри та комплекси, а ще й спонукав захотіти більшого. «Ви мене бентежите», – зізналася спантиличина дівчина, але з його обіймів не насмілилися вирватися, бо в них було так тепло та спокійно. «Це добре». Його очі палали іскрами, а посмішка нагадувала задоволеного ситого кота. «Віддайтесь на волю відчуттів. Вони, як ніхто, чесні з вами». Яна задумалася та прислухалася до своїх відчуттів. А коли ідентифікувала їх,